Des de la Generalitat estem construint un nou somni. Nou per tu, nou per viure, nou per moure's, nou per comunicar-se. És la Línia 9, el metro més llarg d'Europa que unirà al Prat, l'Hospitalet, Barcelona, Padalona i Santa Coloma. L9, un nou somni, el teu nou metro. Generalitat de Catalunya.